ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într un Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl,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 Cel ce cu economia ta, ce ne-a Ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, Hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului. Iartă-i, Doamne, păcatele celor din vea adormiți, primește primești în locașul luminii și bucuriei, Și le deschide branțele părintești, Auzine minostive pe noi, cei ce le facem pomenirea și strigăm. Tatăl nostru, iubirea cea o odihnește sufletele adormiților, Robilor tăi. a dormiților, tăi. Ce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 Tatăl nostru, iubita Chanei, m-a dăjinit,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 Tatăl nostru, celor adormiți, ușurează-le întristarea, cu nădejdea întâlnirii în ziolul cel ceresc. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl bierați în marginită sufletele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 Tu singura ai puterea ierta tuturor, Deci iartă și întoarce lumii fericirea cea de demult, Ca și cei morți și cei vii, Să afle pacea strigând: Aleluia. Haliluia.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 Tatăl nostru, făcă această rugăciune pentru ei, să fie primită drept taina împăcării. Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor părinților și fraților noștri răpusați. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adorminților. AND todavía BEDER. Doamne, pe cei ce s-au sfârșit în suferințe grele prin ucideri, În de vii, mistuiți de grindină, de ger sau din cădere de la înălțime. Deci, pentru un tristar, sfârșitul lor Dăruiește bucuria ta cea nesfârșită și veșnică. Ca să bine cuvinteze vremea lor de suferință ca timpul lor, Cântând Aliluia!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 Iar noi strigăm așa. Tatăl nostru răspătește tuturor celor ce au murit sub sarcinile grele ale osteneililor Tatăl nostru primește în cămările Raiului, pe adormiții pruni și pecioare.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 Tatăl nostru, dărveiește robilor mai înainte a dormiți. Părinții și fraței noștri, haina albă a biruinței. Tatăl nostru, o biraceanem orginiitam. Odignește sufletele adormiților, robilor tăi. Tată bira tane Deduit Doamne, neamului omenesc moartea, Ca cel de pe urmă mijloc de înțelegere și de pocăință, La groaznica judecată se de Deșertăciunile pământești. Pornirile trupești se liniștesc, Mintea acea semeață se smerește, Dreptatea cea veșnică se descoperă, deși și păcătoși și ce îndărătnici în credință. Când sunt pe patul de moarte, Mărturisesc cum că este Dumnezeu, Pentru aceea ei veșnic cer îndurarea ta strigând. Aleluia!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 Noi credem că și dincolo de mormânt, în veșnicie, îndurarea ta este nesfârșită. Miluind chiar pe păcători și cei cu totul pădați, de aceea așa ne rugăm. Tatăl nostru ne întristăm pentru Huritorii de sfințenie și pentru fără de legile lor, Tatăl nostru, fă să fie și asupra lor.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 o divnește sufletele adormiți lourd robilor tăi Tatăl nostru iubirea care mărginii tăi O divnește Sufletului depărtat de Dumnezeu, chinuită de conștiință, de scritirea dinților, de focul cel nestins și de viermele Cel neadormit, a dormit. Eu tremur gândind că acerea, vor fi și soarta mea, de deci ce eu pentru mine însumi mă rog și pentru cei ce sufără în ia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 Tată nostru iubirăcă cea morținită, odihnește sufletele adormiți lor, robi lor Tată nostru iubirăcă ne morținită, o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 pentru solirea Prasfintei Fecioare și a tuturor Sfinților. Tatăl nostru curățește pe cei pentru care credincio și strigă către tine ziua și noaptea. Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, Iartă pe părinților, Tatăl nostru pentru lacrimile mamei răscumpără păcatele fiilor. Tatăl nostru primește minostelile și rugăciunile noastre ca în plinire la faptele lor bune. Tatăl nostru să fie sângele fiului tău, izvor de viață pentru aceia cărora le faci în pomenirea Tatăl nostru iubina cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi tată. o tane o Se înfățișează ca un sfânt mormânt obștesc, Pretutindeni se găsește praful fraților Și al părinților noștri. Zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, rudenii ale noastră în Adam, Tu singur ești acela ce fără îndoială, ne iubit, Iartă pe toți,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 Doamne, ajută-ne și cu lacrimile celor vii, împlinește neajunsurile celor morți. Tatăl nostru, în ceasul judecății, învrednicește pe ei și pe noi, de mila Ta, cea ducătoare de bucurie. Tatăl nostru, cununează cu slavă pe cei ce au suferit munci.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 primește pe cei ce s-au mântuit în cinul că călugăresc și în cel mirenesc. Tatăl nostru primește pe păstori cei cu împreună cu fiilor cei duhovnicești. Tatăl nostru să în ne pe mirele Hristos cu făclii aprinse. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, Amin. Iar nu pierdeți timpul care trece repede fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt. Nou albirea părului, slăbirea puterii, sunt vestitoare de lumea cea viitoare. Sunt martorii căciunii pământești, ne vestesc că totul trece pe alături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 Tatăl nostru, fă să fie lor viața cea veșnică luminată, sărbătoarea Paștilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adurnicilor, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea. It's rudenilor noastre, ne curg lacrimi ca picăturile de ploaie și cu nădejde ne rugăm. Adeverește ne Doamne, cum că ne-ai iertat pe toți, spune-le cum că i-ai iertat. Spune-le cum că îi primești în locașurile bucuriei,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 Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, ce este moarte bolul Tău, unde este întunecarea și frica cea mai dinainte, căci de acum înainte, tu ești dorită tu ne împreună si despărțit cu Dumnezeu, tu ești o mare odihna, tu ești o mare zi de sânta.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 Tatăl nostru, tot sufletul să fie luminat, cu steaua dimineții și lucea fărul zorilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Tatăl Chau În părăția lui Dumnezeu, câtă vreme petrece în trup, suntem despărțiți de Hristos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veșnicie me, că se cade ca acest trup stricăcios, să se îmbrace în stricăciune, și muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea ca astfel în lumina zilei ce ne nezărate, să cânte neîncetat, Aliluia! Aliluia! Așteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul,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 Tatăl nostru, tu ai zidit lumea spre biruința bucuriei și a binelui. Tatăl nostru, ridică pe noi din adâncul păcatului, la sfințenie. Tatăl nostru, dăruiește celor reposați, ca să ne peste fapturile în cinste. Tatăl nostru, fă ca să le fie lor, Domnul Hristos, lumină purura prin să. Tatăl nostru, de neșinouă, ca împreună cu ei să pati patimile nestricăciurii. Tatăl nostru, nu te despărți de robita ei până-n sfârșit. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților. O pilor tain, nostru, iubirea o dihne Roiților, robilor tăi. O preîndurate părinte, cel ce ești fără de început și voi ca toți să se mântuiască, cel ce ai trimis la cei pierduți, pe Fiul tău și Dumnezeul nostru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 și ai turnat peste ei Duhul cel de viață, dătător. Miluiește iartă și mântuiește pe ludăinile noastre și pe toți cei din vaca dormiți. Cu solirile lor, cercetează ne pe noi, ca împreună cu ei să cântăm ție mântuitorului și Dumnezeului nostru. Cântarea, Aliluia, Lui O prea Părinte, cercești fără de început și voiești ca toți să se mântuiască.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 Catenostru, iubirea cânei marginita, o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 Să Tăi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. O prea sântă doamnă de Dumnezeu nescătoare, către tine prea curată, năzuim. Tu ești cetate tare și mijlocitoare și acopere tuturor celor ce aleargă la tine cu credință și nădejde.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 ca să nu fie rușinați în fața îngerilor și a tuturor sfinților, în fața lumii celei de sus și a celei de jos. Oprea sfântă Doamnă împărăteasă și stăpână, Tu ești podul care duci la cer pe cei de pe pământ, Tu ești deschizătoarea ușilor raiului, pe Tine te cinstim și Fiului Tău slabă înățăm, împreună și Părintului Celui fără de început și Duhului Sfânt, Dumnezeului nostru în veci. Amin.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 care vrea să-mi acopere ochii inimi mele pentru a pierde îndurarea ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădește, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când inima mea obosită abia va mai bate, luptându-se cu vreștă și mântuirii mele, Doamne Iisus Hristoase ai milă de mine. Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semnal nimicniciei mele,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 ca în veci să ți când și să te slăvesc Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, ai milă de mine. Amin. Slavă lui și fiului și Sfântului Duh, ce acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei mai Tale ale cu ioșilor părinților noștri și ale tuturor Sfinților, iuiește-ne pe noi. Amin!